Kullo bidatën balale, o kullo balale t'in finar. Bashdojmë në hydbën e sot me, me lejnë Allahut më dhëruar, temën të cilën e filluam në hydbën e kaluar. Të reguam dhezën në hydbën e kaluar, shumë mirësi që ka përgatitur Allahut subhanu wa ta'ala përbënohër të gjennetit në gjennetit. Si shpërblim për durimin e madhë që bëna tam dhënjahë, Si shpërblim për kalimin e të të qiave, mantës e cilave është rrëthuar gjenneti dhe vështirësive mantës dhe cilave është rrëthuar gjenneti. Si shpërblim për kalimin e të vështirësive, Allah i madhuruar u jetë besimtarëve në gjennet shumë shpërblimet të më dha. E dhe për i këture shpërblimet dhe është një shpërblim që nuk i një një shpërblimeve të tjera. Basi folëm shkurtimisht për shumitën ose pjesën kërësore të shpërblimet që ka përgatitur Allah në gjëndetë. Sot dëflasim për shpërblimin më të madhë që ka përgatitur Allah subhanu wa ta'ala për besimtare në gjëndetë. Këtë shpërblimet ka të reguar Allah subhanu wa ta'ala në disa jetë e kuranore,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 që Allah u e besimtarëve gjenetin dhe më pasot u e ledejnë a më zidë dhe ne kemi për ta shtetë. Lille dhe në ashtë në lëshus në ozijade, në jetë jetër thotë, pra ta që kam bërë mirë në dërja, kam i nësi dhe ka shtetë. Dhe profetisë sallallahu aleyhi më sëllem e ka shqivuar vësë se shfarë do të thotë shtetë, dhe që shkjo shtetë. Dhe ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem që shtesa të cilën e ka premtuar Allahu për banorët e xhenetit në xhenet është që ata do ta shikojnë Allahun subhanehu ve teala, do shohin bukurinë ti, e tij, do shohin dritën në fytyrën e tij, dhe kjo është mirësia më e madhe që u ka dhuruar ndonjëherë besimtarëve dhe banorëve të xhenetit Allahu subhanehu ve teala. Mirë për ne. Wall anakamar mallin e për të takuar Allah, ta takuar Allahun subhanahu wa taala. Ai jemi ne për atyre që përmalllohemi për takimin e Allahut, madhëruar dhe duam Allahun subhanahu wa taala më shumë se çdo gjë tjetër në këtë jetë. A është Allahu për ne një gjë e më parësorë në këtë jetë dhe për hir të tij ne jemi gati t'japim çdo gjë. Që me antë kësaj të pisojmë këlejstin e ti dhe të arrimë lumëturin më të marë dhe që arrimë banorët e gjennetit. Por që të të marë malë i për takimin e Allahut vële dhe, duhet të njohë është Allah subhanu e ta'ala. Nuk ka mundëti njeri që të ketë malë për takimin e Allahut kur a i nuk e njefë Allah subhanu e ta'ala. Kërë a i nuk e njefë atë të që e adhërën, atë të cilit a i në nështërojë, kërë nuk e njefë emërë dhe ti, kërë nuk njefë silësit e ti, silësit e ti të madhështore, vërdujt e të ti të ladhë dhe të zbukra, edhe ligjës e ti për të zbëtuar e to njefërson që nuk njefë të dhe dhe nuk ka të ti si të marë malë, në jetë përson për të kimin arë malë. Kështu që fjela ime n Por u dritohet aty e personet e cilet e njohin Allah subhanu wa ta'ala me emrë dhe cilësit e ti edhe i ka marrë mali për takimin e ti për ta pa flasot. Dërsa ata të cilet nuk kanë malë për takimin e Allahut, ma dhja ta jetojnë në një lugin tjetër, në luginën e malin për dynjan dhe për çka në do dhe bërnë dë dynjas, Për ta, bisejta duhet jetë ndryshe dhe krej pjetër. Ata duhet ta qajnë zemër në tyre se pësa ata kanë humbër lumëturit më të madhe kësa jetër. Edhe është frikë se të humbi dhe këlejsin më të madhe të botës tjetër. A e dini vëleze se kushën zhë lumëturit e më e madhe, që i dhuronë Allahu subhanu wa ta'ala besimtarëve në dyja dhe lumëturia më e madhe të cilën ja dhuronë Allahu besimtarëve në gjënetë. Lumëturia më e madhe në të dyja dhe dhe është dashuria për Allahu subhanu wa ta'ala që i mbush zemën besimtarit edhe të të marrë mali për Allahu dhe për takimin e ti. Ky është lumturia më e madhe në këtë jetë. Dhe lumturia dhe kënaqësia më e madhe që do të kenë banorët e xhenetit në xhenet është takimi me Allahun subhanahu wa taala, dashikimi fytyrës së Tij të bukur në xhenetet e larta. Dhe për këtë arsye, për shkak se këto janë dy lumturitë më të mëdha, Për dytën e ne shikojmë që profeti sallallahu alejhi dhe sellem i luti Allahut që Allahu t'i ja dhuroonte të, të lumturi dhe poshte në një dua të gjatë të bukur, po profeti sallallahu alejhi dhe sellem ndër të tjera, Allahume inni es'aluka لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك. O Allah, Unë të kërkoj që të më dhurosh kanajti në shikimin e pëtyrës të ndëtë ndëruar dhe të më dhurosh malë për të, të takuar ty. I kërkoj profetis s.a.w. dy lumëturit më të mga e që egzistojnë në të dyja botra. Lumëturin ahiretit, lumëturin më madhështore të ahiretit dhe lumëturin më madhështore të dynjahë. Mirë për ata që nuk e kam përhuar këtë lumë të rinë dëja, se frikës për ta se s'kam për ta përhuar lumë të rinë tjetër në ahet. Profetit fa në malli o selen thot, kush nuk e do takimin e Allahut, Allahu nuk e do takimin e ti. Pra ndaj, bëja këtë përhet i vetës të ndë, o oh vëlla, atë ka marrë mali për takimin e Allahut, atë ka marrë mali përqikuar bukurin e fytyrës e ti, Pyre të vetën të ande, a do jeshë përja tyre që do u thua të shikoha një fityrë në Allahut, apo do jeshë përja tyre që do të vendosën një perde, edhe do të thua të inë në huma robim, ja huma idin në maqgjubun, ata të ditë dhe jenë të penguar për i zotit të tyre, nuk e shohin do të këta e në banor dhe gjëhnemit, që kesh të kesh mundësi të shikoha shfityrë në Allahut na kiret, që nuk i një gjanë kryesave si që përshtatet madhështisë dhe bukurisë të ti pa një ashmëri dhe pa përfyturim duhet pa tjetër që të rendësh në të dynja të përvishës shmirë dhe të, të vendosës dhe të herdësh me vendosëmëri në rrugën e drejt dhe ndekje që të rrishët kënejsi madhështore të këllohë subhanu e ta ala ka të reguar Profetis sallallahu alaihi wa sëllem Momentin Më madhështor të betim tarëve në gjënet Dhe ka të reguar Profetis sallallahu alaihi wa sëllem Për të takimi Allah subhanu wa ta'ala Edhe detajat e kti takimi madhështor Dhe ka të reguar në të tjera Që kur banohet e gjënetit të hymë në gjënet Kur ken të kënë marë gjithë ka nëjësitë të gjënetit dhe t'jenë t'jenë kënajë që me vendet dhe t'yre dhe me mjësit që ka dhënë Allah subhanu wa ta'ala Kur shdo njëri për t'yre t'ket marë shpërblimin e ti për Allah subhanu wa ta'ala Edhe ta këtë siguruar shpërblimin e ti Atëheru sërët njësirës dhe u thot O banorët të gjënetit Eja një të këtë takimi Allah subhanu wa ta ala të cilin u a kishtë e premtuar në dënja. Dhe ata vinë të gjithë dhe rendin për të takimi Allah subhanu wa ta ala në një lugin që qua të lëfjahë. Shkojnë të gjithë besimtarë dhe shdo kushë merë vendin e vetë në të luginë është një lugin e posashme që ka pregatitur Allah në gjennet vetëm për këtë takim të veçanë që është takimin me i veçanë që egziston në dy botrat. Takimin dëmjetë Allahut edhe miqëmë të Allahut. Valë a jemi në e prityre, pyët e vetën tërën dhe në qindë herë dhe pregatit një përgjigje për të pyët e përpare të dvonë, të dvonë dhe të humë bërsh këtë mjështë i kështë mame. Këtë mirësi e tila humbja e sa i shkakton në dëshkimin më të mazë banorëve të gjëhlemit. Në dëshkimin me i ma për banorëve të gjëhlemit dhe më edhe nuk është zjarë të gjëhlemit. Por është që du të thua të atyre nuk keni për të parë zotin tuaj. Do, do thirën të gjithë besin ta dhe shkojnë duke rendur për në ditën e takimit. Dhe zesh dhe njëri për i tyre vendin e vend. Disa ule në karike për i perlash. Disa ule në karike për i smerandesh. Disa ule, ule në karike për i koralash. Dhe më të ule të tyre në gradan, gjeneta, dhe pëse nuk një i të ule në dhe gjenet janë gjithë në lartë, në gjenetet e lartë ta, dhe ule në bidunat e miskut, misk, ere mirë, dhe ule në bitohë edhe në basit këtë zëndë shdo njëri për i tyre vëndin e vetë, edhe të jenë të qetsuar gjithë në vendet e veta, atëherë shikojnë një dritë që vezullon nga si për tyre, kur hedhin shikimin atë shikojnë që Allahu subharuot a'ala vjenë si për tyre dhe u thotë, selamun alejkum ja ehle vë gjenne, selamun alejkum o banorë të gjennetit, Dhe aksejnë Allah subhanu wa ta'ala përgjigjen duke thënë Allahu me entë të selam, mëmin këtë selam, të barak të jadhe lë gjelali o lë ikram Kjo është përgjigje që japin besim taën, masi maraj në namazin në dynja Dhe kjo është përgjigje që japinë Allah subhanu wa ta'ala kër duhan të takojnë ata Sefse njëri u në namaz është në takim e Allahun Sikur se takimi, atë herëshën a i takim madhështorë, të cilin luma i që e fitonë dhe mire i që e humbetë. Fjallë e parë që të gjojnë përë Allahu në këtë takim madhështorë, është që Allahu subhanu wa ta'ala u thotë robërve të ti. Thotë ku janë robërit e mi, ku janë robërit e mi të cilin mu friksuar mua pa më shikuar mua. Kjo është dita është të sëpërndaj më kërkoni mua. Thot ku janë robri të mi të cilët mu friksuar dhe të më shikuar. Kjo është dita është të sëpërndaj më kërkoni. U thotë Allah subhanu wa ta'ala më kërkoni. Edhe i thonë, o zotë me jepë këna i sinë tëndë dhe musës dhe mua prej nësh. I thotë Allah subhanu wa ta'ala, o banorët e gjennetit, si kur unë mos ishe i knajqu prej jush, nuk do kishit ardhur në të vend që jeni sot, për ndaj më kërkoni se kjo është dita e shtesës, dhe atëherë bjen të gjith me një fjalë dhe kort dhe i thonë, o oh Allah, ne mundëto që të shokin fytyrën të ndët lartë, O oh Allah, lë më sot sot intitë të ndë të nër! O sallah në mazharu, rë qitët në pëybët të nër! Nuh, nuh, nuh, nuh, nuh, nuh, nuh, nuh, nuh, nuh, nuh, nuh, nuh, nuh, nuh, nuh! Laj Allahu. Wow. La, la. la. A, e tyre? a jemi që do yemi në pritje, a do yemi në pritje se çdo të shikojnë Allah. Apo do yemi për hyrje që do jemi të privuar prej këtij mjesht të Allahu subhano taala. Leze, jemi më godëstorën e të dyja është të marr malli për Allahun. Ne jemi më të shtoren, paditie të shikojë Allahu subhano taala. Kujan në robëjtë të miqë Kujan në robëjtë të miqë më fëjshuar mu. mi mu. Kujan... mi mua Kujan në robëjtë të miqë më fëjshuar mua Për më shikuar mua Kjo është dita e shtesë Së spërën e më kërkoni mua I thonë Allah na mundëm të të qikon fëtyrën të në të latë dhe Allah subhanu e tala zbulon fëtyrën e ti dhe e shofin të gjith e shofin të gjith besin të latë fëtyrën e ti dhe dritën e ti Profetis Salallahu alai sëllem ka thën hadithën e sal fëtyrën Allah të shë dritë dhe përdje Për diamantin e tilës Allahu subhanahu wa ta'ala ka blluar fytyrën e tij është dritë. Pasi po kur Allahu ta zbulonte perden e tij, do dijthe drita e fytyrës së tij, çdo gjë ajo të mbrin shikimin e tij. Dhe shikimi i tij vëzhgon mbrin shikimi i tij, tij shikon çdo gjën në univers. Për sikur Allah i madhëruar të zbulon të eferë dhe në ti do të digje gjithë universit. Kjo është pëtyre Allah, pëtyre ati e bukur, klusë Allah në madhëruar të bëjt gjithë dhe prej atyre të sile të të shikojnë Allah në ahiret. E zbulonë Allah subhanu e tala ta pëtyre në ti dhe e shokin të gjithë besimtarët, A i sta si kur mos e kishe shkruetur Allahu Që në gjenet nuk ka vdekja Ata do të bighesh nga drita e fëtyrës të ti Edhe në atë moment që ata shikojnë fëtyrën Allahu subhanu wa taala Ata i harrojnë të gjitha mirësit Që kishte përgatitu Allahu Për ta në gjenet Harrojnë në gjdo mirësi tjetër Sepse kjo mirësi dhe kjo kënejsi është kënejsi e me e madhe Që u ka dhuruar dhe u dhuruar në Allahu Banuar dhe gjenetit Pa ndaj dhe ata hërën shdojgjë, plus Allah subhanu wa ta'ala, dhe e dhe që të nabëj për e tyre, që do të shikojnë fiturin e Allahudin e gjukimit, si kurse e lusë Allah subhanu wa ta'ala, që të nabëj për e tyre që e marri, e që i mërë malu i për takimin e t'in dunja, dhe për e tyre që sakrifikojnë shdojgjë për Allah subhanu wa ta'ala, dhe e ditin që do të takojnë atë, Allahu ashpër blefën një gjithët. Elhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Mezen dhe work. Bash takimit me Allahu subhanahu wa taala banor te xhenetit. Dalin nga von takimin e tij per ne nje trek te cili ne ka pergatitur për Allahu subhanahu wa taala per banor te xhenetit. Na to trek vlezur nuk ka ashit vlerie as i shideret dynjant. Në të treg mund të fysh dhe të marrësh palik Në të treg Allah subhanu wa ta'ala U jebë betim të arve Qëpa e ndërojnë ata Shkon një në të treg dhe dishkon Shikon të shkatë bukur dhe e o jo bëhet e ti Andëron të shkatë mirë dhe Allah u ja dhuronë ati Shikon një në pasë qyrë Një pami pa shumë të bukur që E mahnit nga bukuria edhe në momentë Allah e bëllë dhe atët të tilë, si ajo pamin që shikonit. Atë të tregë dhe atë mjështit të tregë dhe të ka fërgatitur Allah subhanu atana në gjenet për atët të, të cilët nuk ma shtrojnë në tregë në dy njënjë. Për atët të cilët janë të ndershën në tregësit në tyre. Për atët të cilët nuk japim për pasit tregë në të cilën ka vendosur shëjtani ta mujnë e vetë. Por e përdojnë të treg vetën për tituar halalin e tyre dhe për të rritur ka njësi në Allah subhanu wa ta'ala. Në basit dani nga tregu, Allah subhanu wa ta'ala u dërgonë atyre një re. Valë, që është kjo re? Kjo dhe zemë nuk është re si re. Kjo është një re veçant e cila është re prej parfumit. është re prej një parfumit të veçant që nuk e këzistoj një kundi o ahe dhe lau në formë shiuk të re, edhe kur u bie në fëtyrët e tyre, o a shtonë edhe më shumë bukurimi. Edhe kur këthehen të kështpit e tyre, o a thonë gradët e tyre, vë Allah ju vë u shtuar më shumë bukuria se që ishit më përpara, edhe o thonë ata grabe tyre, e pasha Allah dhe ju vë u shtuar më shumë bukuria. Asi mos ushtohet bukuria, vinkejim, bukuria në në Allah dhe e tyre, thotim mund të them, asi mos ushtohet bukuria e tyre kur ata ishin në takimin e Allahu hodhi aty për ditës të tij. Asi mos ushtohet aty bukuria kur ata ishin në takimin e të bukurit. Ishte takimin e madhështorit, në takimin e bujarit, në takimin e mëshiruesit, në takimin E ati që ata e ka në dhëruar në dy nja dhe e më përmaluar për takimin e ti Edhe vula e mjësisë që ka pregatitur Allah për banorët e gjenetit Vula e mjësisë që Allah i më dhëruar u je për ty e për jesim dhe kanejsi në ti Dhe thotë banorë të banorët e gjenetit, unë e miknaqju për jush dhe nuk zemra më për jushkur Kjo është vula e mjësisë që ka pregatitur Allah për në gjenetit Lusë Allah subhanu wa ta'ala që të bëj për bërnërëve të gjennetit, Lusë Allah subhanu wa ta'ala që të në ruënja zërët gjëhnemit, Lusë Allah subhanu wa ta'ala që të bëj për fundimin tonë me punë të mira, Lusë Allah subhanu wa ta'ala ta të bëj ditën më të mirë tonën, ditën që të të takoj të më ta dhe punë më të mira punën të fundit. Allahu ashkullethe njërgjitve.